per conèixer-nos tu i jo recorda que aquesta veu sap recordar I després del contacte informatiu amb Catalunya Ràdio doncs tornem a ser dimecres i després de les 12 doncs arriba aquest programa de de la Sansavisma, aquest eh, trosets eh, compartits. Bon dia, Sandra. Bon dia. Tornem-hi. Tornem-hi. Som -hi, ja tornem -sí aquí un dimecres més i avui doncs podem dir que ens en un programa que tindrà a continuació en el proper dimecres eh? per Correcte. tant estigueu atents perquè farem com donarem dos visions no? sí. de, de, de com era la família les famílies obreres de, de principis del segle XX exacte tenim, tenim un autor local fantàstic que va ser Martí Roger que va publicar diversos llibres Uns un d'ells es titula Els tipus socials de la producció surotapera Uh, publicat el 1911 que ens fa uns retrats uh, de les famílies obreres Fantàstic uh -huh. uh, des dels membres de la família l'edat que tenien com era la casa, què menjaven, de què treballaven quin eren els sous de cadascú uh, per tant donc ho he trobat super interessant sobretot amb Uh, ara que estem repassant tants casos i tantes històries de principis del segle XX, doncs van una mica situar-nos no? en, en com eren aquestes famílies, com vivien... Val? Llavors, doncs avui fem un retrat d'una família d'obrers de capa superior, ah en diu ell, eh? o sigui que van, uns obrers que, que, que es podien permetre són quines cosetes, eh? Vull dir, que arribaven a final de mes, uh -huh. i la setmana que ve veurem una família d'obrers una mica més senzilleta. Molt bé, doncs eh, podrem, molts de vosaltres que ens heu estat escoltant, ens heu estat seguint, doncs, teníeu la percepció no? de que quan parlàvem d'obrers sempre parlàvem doncs, de gent més aviat austera i que... I que tenia dificultats no? per al seu dia a dia per doncs, eh, poder vestir doncs, eh, tota la seva família I, i veurem que no és ben bé així eh? aquesta capa superior veureu que no té res a veure no, no era sí, no el normal tampoc, eh? mm -hmm. hi havia casos de tot eh? però vull dir que aquests aquests que bueno, aquests uh, eren uns quants, portaven tots sous i es nota doncs, que, que la família doncs, va més bé. Uh -huh. Doncs començarem amb aquesta radiografia que, que feia Martí Roger d'aquestes famílies de cap a superior, com l'anomenava ell. Molt bé, doncs Martí i Roger ens explica que l'obrer de qui ara vaig a ocupar-me és de l'època actual, el 911. L'he pogut estudiar a tots els seus aspectes sense haver d'acudir als meus records i per aquesta raó em detindré un xic en exposar la seva vida. És casat i actualment té tres fills, de 22 anys, de 18 i de 14 respectivament, tres nois. Viuen als baixos d'una petita casa per la qual paga de lloguer 18 pessetes al mes i que es compon d'una cuina no molt petita que serveix també de menjador amb sortida a un petit pati una sala monarcova que dona a la banda del carrer, una habitació fosca i una petita entrada. Així doncs veiem que Martí Rugent en aquest cas se, se centra en una família, no? d'aquest sí. tipus per, per explicar-nos més o menys el que serien aquest tipus de famílies, doncs, eh, més eh, amb una millor qualitat de vida que no pas les altres obreres, les altres famílies obreres que que que repassarem en el proper programa uh, per tant fa aquesta regla a partir d'una família no? que s'endinsa, sí. podríem dir fa aquesta feina de, de periodista no? sí, que, sí, sí, que, sí, sí, que sí. Dir? Uh, sí fa, fa gràcia perquè ara irem veient una mica doncs, uh, uh, com, com va descrivint una mica la casa uh -huh. i, i fins i tot parla de la roba de la calaixera jo no sé si és que els espiava, els hi obria la caleixera Clar. Um. <ríe> però, però sí que és fantàstic perquè bueno, esclar, és un retrat eh, fantàstic o sigui, nosaltres ara aquesta casa si la volguéssim dibuixar, la podríem dibuixar a la perfecció uh -huh. Uh, però bé, ja, ja veus que és un, una casa senzilleta, eh? sí. no viuen en els baixos, eh? llavors té una, petit, una cuina petitona, un menjador amb sortida amb un petit pati, una arcova i una habitació fosca i ja una petita entrada, eh? vull dir que realment hi viuen un matrimoni i tres fills. Per tant, doncs, uh, si aquests són els de cap superior... Exacte, exacte, si això és cuidi, eh? ja ho podeu imaginar com seran els altres. L'aspecte general de la casa és agradable per la netedat, cosa que demostra les bones condicions de la dona per saber portar una casa. A la cuina s'hi veu un armari de fusta, no molt ple, però contenint la vaixella necessària, una taula i mitja dotzena de cadires. Penjats d'alguns claus de la paret, hi ha algun altre utensili de cuina i sobre una enfila, alguns gots de vidre i pots de metall dels dits aporcelanats. A l'habitació fosca hi ha un llit no molt gran, però tampoc petit, on dormen els dos fills petits. Un catre en el qual dorm el gran, dues cadires en no molt bon estat i un rentamans. Dos coses a comentar, oh, per, per, per, sí, per sí, part sí. meva, Sandra. Sí, Després, si tu tens alguna cosa més, doncs també ens, ens expliques. Comencem per aquest darrer aspecte que es parla d'aquest catre. Uh, Explica'ns una mica més de detalls Bé, bueno, un altre era així, un llit eh, senzill, eh, lleuger, generalment plegable vull dir Una cosa molt i molt senzilla uh -huh. eh, Que després també amb la indústria sorera doncs, es fa servir doncs, per, per triar taps no? uh -huh. eh, dir que era, era un, sí, veiem una mica la senzillesa no? Plegat també els dos fills petits que dormen, amb, amb un, comparteixen llit sí. eh? I, doncs, a, això, doncs, estant amb uns baixos, amb una habitació fosca, dic mmm, que, bé... Mmm. Això, eh, ens quedem amb això. I una altra cosa, doncs, eh, que ja ho hem anat dient, eh?, amb els altres programes, 1911, i eh, aquesta frase, eh?, bones condicions de la dona per saber portar una casa. Eh, parlant de la netedat que té aquesta, aquesta casa. Bé, eh, en, en aquells moments, eh, encara, doncs, eh, estava molt podíem dir que era, era, era molt masculinitzat, no era molt eh, masclista, podíem dir, fins i tot, no? sense eufemismes. Eh, doncs era la dona qui portava la, la, la neteja sí, de la sí, casa. Sí, aquí n'hi havia cap mena de discussió, o si sigui, era la dona. O, o, o la portava la dona o, no, o gairebé no la portava ningú, o sigui que mm. sí, havia de ser la dona. Doncs seguim, seguim amb aquest retrat que fa Martí Roger. A l'Arcova hi ha un llit de matrimoni i una gran caixa, quasi quadrada, en el qual s'aguarden alguns vestits. Una cadira vella, a més d'un penjador clavat a la paret. A la sala hi ha una calaixera i tres cadires noves que fan molt de goig. Penjats a la paret hi ha alguns cromos i gravats amb els llurs marcs corresponents. I a sobre la calaixera un rellotge despertador, a més d'alguns altres petits objectes que suposo d'adorn perquè, amb el cop d'ull que els vaig donar en la ràpida visita, no vaig poder precisar què eren. A la finestra que dona el carrer hi ha unes cortinetes per impedir els que passen per davant la vista de l'interior de l'habitació. Me consta que la calaixera és força plena de roba blanca i que la caixa de l'Arcova hi ha unes quantes flaçades de llana i de cotó per al rigor de l'hivern. Això que comentàvem, eh? Aquest que li consta, que en aquesta calaixera doncs, hi ha molta roba blanca... Bé, no sé si és que la va obrir o és que la va trobar oberta, perquè parla d'una ràpida visita, per tant, eh, tampoc si sí, sí, sí, podia estar sí, molt, però bé, bueno, sabem, o ens parla d'això, poder es contradir una miqueta aquí... Va fer un bon cop d'ull. Sí, sí, sí, sí. Això suposo que eh, també eh, aquest, eh, aquest fet, no? que es fixi això i que ho expliqui, suposo que també vol dir, doncs, que bé... Eh, que tenien prou diners no? doncs com per tenir aquesta, aquesta caleixera força plena de roba, no? que l'altra família no ho tindrà. Correcte. Mm -hmm. L'alimentació d'aquesta família és com la de majoria dels obrers de capa superior. A l'olla no hi manca un bon tall de carn de gallina, excepció dels dies que és substituïda per oca, i solen menjar també pollastres perquè la dona en cria aprofitant el petit pati carn, el fet de menjar carn cada dia, això... Ca, això, bueno, no, la majoria d'obrers no, no era el cas, vull dir Clar. que realment que poguessin menjar carn cada dia, això era excepcional, vull dir, no... no, no era normal. Uh -huh. no. Doncs això també ho ens explica en aquest cas en aquesta radiografia i per tant doncs ens dona un altre, un altre aspecte més, no?, pel qual doncs aquesta família obrera doncs un rang superior. Clar, tenien, tenien gallines a casa uh -huh. Llavors doncs, sembla ser que doncs, també en venien bueno, Aquí també traien algun guany I bueno, es podien permetre el, el can a diari uh -huh. I en què m'he de explicar? Al matí, hans d'anar a treball Prenen cafè Que compren els que passen a vendre'ls pels carrers Per esmorzar Solen menjar sopes I el que va sobrar del sopar del dia abans Per dinar, escudella i can d'olla qualsevol friolera amb una bona llesca de pa per brenar i una bona bullida de llegums o de verdura a més d'un plat de can o d'estoca fix per sopar. Tots veuen vi en tots els àpats. Eh, ens estem centrant al menjar un aspecte doncs a comentar o un parell d'aspectes primer a tot jo que estem eh, doncs... Uh, a vegades estiu en el poble del meu pare que és un poble molt petit, quatre cases i no tenen pràcticament botigues i passaven no, a vendre la carn o passaven el pa o el peix sí. però això del cafè no, no ho havia vist no és havia curiós vist. Eh? És cu bueno, esclar, jo també me'n eh, assabento per aquí, eh? o sigui que realment no sé que, que es venia molt de menjar eh, fet uh -huh. eh? perquè clar, és, és, és l'època de les presses en què els horaris et marquen un ritme, els horaris de fàbrica marquen uh -huh. un ritme i i és el temps a les presses i, i, i moltes dones, esclar, treballen i com que treballen, doncs, esclar moltes acaben comprant el menjar fet uh -huh. això de que passessin a venda cafè pels carrers és, és molt curiós, vull sí. dir que realment doncs, bueno, ens està fent un retrat d'un temps que, que ja no l'hem viscut nosaltres, no? Ens sembla fins i tot curiós, no? Uh -huh. I en aquest sentit, doncs, a més a més d'aquests menjars que ens van dient, no? que tots beuen vi, això era també habitual, no? que els nens fins i tot bebessin vi. Clar, hi ha una criatura de 14 anys que diu que tots beuen vi, uh -huh. per tant, també, sí, sí. <ríe> de, fet... Bueno, de fet, el pa amb vi, és... Ai, el pa vi sucre, sí. eh? totes aquestes coses que deixar ja de petits, doncs jo havia menjat de petit, uh -huh. encara havia... encara havia enganxat. Vull realment, doncs, clar, ja estaven, suposo, bastant acostumats, no?, al vi, uh -huh. des de ben petits. No, no és una cosa estranya. I una altra o un altre aliment que se'ns parla és l'estocafix sí, mm. per es... la gent més jove jo crec que sí. no podem, ho tenen present això. Sí, bueno, és, és peix assecat eh, també en diuen peix xopalu mm -hmm. estocafix eh, és, és, és peix sense salar especialment el bacallà eh, assecat per aire fred eh, bueno, el tipus de peix que, que, es, que es menjava antigament doncs, que, que, que era doncs, un peix que tenies a l'abast no, el peix assecat que era, doncs, un dels... Un, devia ser un dels components, també, no?, que es feia servir ara que fa uns, una setmana s'ha la campanya dels Niu. Correcte, eh, sí? correcte, sí, sí, sí. sí. Doncs uh, seguim amb alimentació o, o canviem? Uh, Bé, bueno, ara, ara sí, uh, veuràs una mica el tema de, de, de preus i, uh -huh. i... Sí, diu, tot això no dona idea del cost de l'alimentació, però pel que diu la dona, que abans passava amb quatre duros i ara no fa amb cinc, ni pot amb i mig, no crec que aventurat fixar aquesta quantitat si es té present que ella compta entre aquestes despeses les de llum i carbó, les d'agulles, fil i tot lo necessari per conservar en bon estat les robes de la casa i les de vestir. I a més, també l'ho poc amplea per la manutenció de l'habiram. Tant el matrimoni com els fills van vestits molt decentment i no els manca roba per a les festes, a més de les que usen per als dies feiners i la que es posen per treballar. Els dos fills grans paguen despesa, l'un sis pessetes i mitja i l'altre sis, corrent totes les altres despeses per compte d'ells. Així que el matrimoni sols paga el vestit i el calçat d'ells dos i del fill petit. Mm -hmm. um, perdona, eh, Sandra, sí, sí, interrompo... Sí. Uh paguen dispesa... Eh... Sí, d'alguna manera ajuden a casa, si, val? o sigui, tenen... O sí, sigui, han de pagar, doncs, han de donar aquests diners a casa, no?, uh -huh. que, que representa que es pagues d'alguna manera el dormir i l'alimentació, val?, uh -huh. i llavors tot l'altre, com que tots eh, treballen, ja, sí. ja tenen el seu sou i, per tant, doncs, ells amb el que els hi sobra eh, poden comprar sa roba, uh -huh. el que els hi faci falta. D'acord. Eh? Seguim, doncs. El petit completa la seva instrucció anant a una escola nocturna per la qual paga la mensualitat de 10 rals en dues pessetes i mitja uh -huh. un ral eren 25, 25 cèntims uh -huh. sí. afegint això l'import de llibres, paper, plomes, etc. Escola nocturna això és perquè treballava de dia o no? no clar, sí, sí, sí o sigui, en principi clar, aquest, el petit té 14 clar. anys esclar, uh, la majoria aguantaven com a molt fins als 14 anys clar. i llavors s anaven a treballar els que tenien més més sorts en fa, de famílies obreres Això arribaven als 14, altres ja havien de sortir clar. abans uh, llavors doncs una manera de completar la seva instrucció ja que no ho havien aconseguit uh, allargant l'escola sí. era anar a les escoles nocturnes mm? Mm -hmm. i això era una cosa doncs uh, bastant utilitzada per, per les famílies obreres. Uh -huh. Perfecte. Seguim. La quota ordinària de la germandat és d'una passeta al mes i la conducta al metge d'un duro per mig any. La germandat. La germandat. Aviam, uh -huh. explica'ns... Uh... Uh, clar, hem de pensar que no tenien seguretat social aquests obrers i que, per tant, si no treballaven no cobraven. Uh -huh. Val? Uh, llavors es van crear ja a principis del segle XIX, es van cobrar, com, uh, crear aquestes germandats, que de fet uh, el que intentaven és donar auxili al, uh, als obrers. No? Auxili principalment a nivell econòmic, o sigui, el fet és que si hi havia malalts, uh, doncs, uh, hi hagués doncs, un... Un, un subsidi, una ajuda mm -hmm. perquè aquella família i aquella persona doncs pogués cobrar alguna coseta, que no es quedés sense res val? llavors doncs a, a les germandats hi havia un metge que era el que anava a veure el nivell de malaltia de... O, per exemple, bueno, o que t'haguessin amputat un, una mà clar, o, clar. Un dit, o que dit bueno, mil coses que poden passar treballant mm -hmm. Uh, llavors doncs, el metge hi anava i veia quin grau uh, de malaltia tenies no? o d'invalidesa tenies uh -huh. i llavors doncs, a partir d'aquest grau hi havia tres graus i cada un uh, rebies una subvenció econòmica doncs, uh, de menys elevada més elevada depèn de, del grau de, de malaltia o d'invalidesa que tinguessis uh -huh. val? llavors un dia en parlarem de les germandats perquè és, és un tema molt, molt xulo doncs ens ho apuntem, eh, això? Ens ho apuntem a l'agenda i d'aquí unes setmanes doncs, en parlarem. Molt bé. El marit és soci d'un casino d'obrers en el qual la quota és de 60 cèntims mensuals i quasi tots els dies hi va a prendre mig cafè, excepció dels diumenges que el pren sencer, i de tant en tant sol prendre una cervesa. Aquestes, a més del fumar, són les despeses pròpies del marit d'acord mig cafè per tant cafè. tenim prou recursos però eh, són moderats eh? estalvi... o sigui, clar, són gent que està acostumada a estalviar uh -huh. i a no fer despeses a tontes diguéssim no? que avui en dia sí. <ríe> crec que nosaltres ens guiem més per aquestes eh? Eh, llavors ho tenien tots super controlat eh, el control de, de, de, del pressupost familiar era bueno, m -m -m -mol, molt molt molt detallat uh -huh. eh, fi fins al punt d'això doncs, doncs de, de prendre mig cafè entre setmana i el diumenge se'l podia prendre sencer i uh -huh. eh? I alguna cervesa i, i el fumar... Doncs això, res, les típiques despeses no? d'un de, sí, marit sí, sí, <ríe> exemplar, <correcta>. podríem dir. <ríe> la dona i el petit, i de vegades tota la família, van els diumenges al cinematògraf i algunes vegades al teatre. He calculat... Que les diversions familiars pugen unes 50 pessetes i les despeses del marit uns 30 duros, uns 100 duros en 150 pessetes, uh -huh. o sigui que si t'hi fixes, el marit eh, eh, tenia doncs, eh, més llibertat eh, Sí, sí eh, tres vegades més eh? <ríe> Bé El d'ingressos és ben aviat comptat, totes les entrades surten del treball dels individus el cap de la casa és un, del, un carredor dels bons, d'aquells que començaren a escairar i enrodonint i seguiren fent taps, deixant aviat de treballar a tant al mil per convertir-se en carredor, feina per a la qual se veia més apta per estar més en consonància amb el seu caràcter ordenat. Això no vol dir que de jove no fes un xic al calavera i no seguís els companys que celebraven el dilluns. Aviam, aviam, que en aquest, aquest paràgraf hi ha moltes coses a comentar. Eh? <ríe> és que és divertidíssim perquè, clar, t'ha donat tanta informació, més a més tan interessant, que sí. val la pena d'aturar-s'hi. O sigui, aquest marit que va començar escairant i en Rodonín Eh, ara ja bueno, podem dir que ha pujat de rang i no? és carredor les feines més ben pagades eren les de taper i carredor mm -hmm. eh? per tant doncs, es, ja, tothom intentava anar a, a, per aquestes feines però no tothom era prou bo a, per fer-ho i ser un bon carredor a, era difícil no? perquè un carredor és el que fa carracs el que talla d'una llesca de, de suro Sí. Eh, prismes eh, rectangulars val? i que eh, doncs, va aprofitant al màxim aquella llesca. Pensa que una llesca doncs, eh, no, no és no és del tot regular val? Eh, eh, hi, bueno, hi ha trams que és més gruixuda, hi ha trams que menys hi ha trams molt hi ha eh, trams molt dolents val? Uh -huh. i tu has de treure profit d'aquella llesca al màxim val? i per tant doncs, pots fer carracs de diferents mides mm -hmm. eh, si, si coneixes bé el suro i, i pots aprofitar eh, molt aquella llesca no? de que, bueno, doncs, que amb un tros que pot ser un altre dir aquest és un, és un tros dolent al llenço, sí. ah, però de quin surt un carrac petit que pot servir per un tap d'una ampolla de medicina per Clar. exemple. Val? Per tant doncs, els carradors bons eren molt ben buscats i, i molt ben pagats per tant, tenia una bona feina una bona feina i la seva virtut era ser ordenat ser ordenat sí, uh, sí, sí, clar de fet, és clar, com que tu has, has de, de, de, de tenir un bon control de sí. tot el que tens no? de, i, i llavors d'anar repartint doncs, aquests carracs segons mides a doncs bé, eh, el que diu, eh, anava en consonància uh -huh. amb el seu caràcter ordenat. I per últim, això, però, alguna vegada havia fet el dilluns, celebrar el dilluns. Sí, que, eh? que, que, aviam, uh, explica'ns, sí, perquè jo del, vaig molt perdut. Eh? Sí, això del dilluns, bé, això és la molta gent de Palafrugell, eh, això ja ho coneix, o sigui, a eh, finals del 19 eh, i principis del 20, doncs uh -huh. encara doncs, era, una, era una cosa que es feia molt... Eh, els, els, els treballadors del suro el diumenge s'anaven a fer xefles arran sí. de mar a les barraques. Uh, uns anaven a, de casera, els altres naven a pescar i llavors uh, tot el que havien caçat i pescat ho posaven en una cassola amb mm. arròs i allà feien una gran arrossada de, de mar i muntanya sí. I, i llavors es esclar... Uh, beure i cants i festa i clar, l'endemà ningú s'aixecava per anar a treballar no? llavors, esclar eh, començaven normalment a treballar els dimarts els dilluns, els costava hi costava anar-hi, no? Eh, llavors era una època que el, el, el fabricant tenia poc a dir perquè com que eren artesans eh, qualificats doncs, i eren sovint difícils de trobar doncs s'havien doncs, d'aguantar i ells el que procuraven és que almenys el dissabte tenia la feina entregada per tant, doncs, el dilluns no anaven a treballar però després el dimarts ja s'espavilaven una mica el dimecres doncs, apretaven més la feina i aconseguien treure pel dissabte les quantitats que se'ls demanaven no? mm -hmm. I, i de ens ve la festa del dilluns Eh, de, de les botigues que sí. tanquem el dilluns el eh? fer dilluns era, era això doncs, mm -hmm. eh, i a vegades doncs, aprofitaven ja com que encara la festa seguia per anar a fer un, un, una esmorzada forquilla no? el dilluns al Carai, matí no? tu. <ríe> doncs eh, ja ho veieu eh? segurament bueno, els més joves doncs, poder, no ho no teníeu present això, no ho cal de, de, de tenir clar i la Sandra doncs, ens ho ha explicat, segur que doncs, aquests que ja tenim l'experiència, eh, podem dir així, doncs segur que ja ja coneixíem, aquesta expressió. I tant, exclusió, i tant eh? segur, segur. Seguim amb aquesta família. Al casar-se, ja havia carrat trefins, però no d'una manera seguida com ara fa uns 15 anys. Avui guanya 18 rals de jornal, eh, que són quatre pessetes i mitja. Uh -huh. Dels dos fills grans, l'un és carredor i triador l'altre. L'un guanya 14 rals, 3 pessetes i mitja, i l'altre 13, 3 en 25. I paguen dispesa, com ja he dit, 6 pessetes i mitja i 6 respectivament, mm -hmm. això setmanalment. Uh -huh. El fill petit l'ha fet aprendre a taper per a les facilitats que ha trobat gràcies a un amic seu, qui s'ha ofert a ensenyar-lo, i espera, agradant-li com sembla que li agrada aquesta feina, podrà ser un bon taper o dels que fan cap net. Entretant, ve a guanyar 30 rals cada setmana com a promedi. Mm? Que 30 rals serien 7 pessetes i miga. Eh? O sigui que eh, realment doncs, eh, té, un, té un sou d'aprenent. Eh? dir és, és molt poquet, 7 pessetes a la setmana. Els altres és 4 i, 4 i mitja mm -hmm, al dia. Al dia eh? uh -huh. Però, però bueno, sembla que segueixen no? cap a aquesta línia d'obrers doncs, més qualificats, eh, podem dir eh, aprendre doncs, eh, un, l'una ja era carredor no, l'altra doncs, triador bueno, que segueixen la, la línia del seu pare no, que Sí, no està... si t'hi fixes per això el que és carredor sí. eh, cobra una passeta sí, menys no? al dia que el seu pare eh, perquè el seu pare és dels bons Clar. i per tant és dels ben pagats i i eh, com veus també la feina de triador no es pagava tan bé eh, uh -huh. el, ja guanya una mica menys, sí. el germà que és triador i després el petit, clar, uh -huh. tot just està començant està fent d'aprenent uh -huh. que... molt bé, seguim la dona havia sigut triadora però fa algun temps que es cuida sols de les feines de la casa i guanya quelcom amb la cria de l'abiram que comptant baix que calculo en cinc duros encara queda un altre ingrés i els beneficis del consum que reparteix la cooperativa de que formen part, en la qual solen gastar uns 20 duros cada trimestre, per la qual raó, si l'han dits beneficis entre el 10 i el 14%, no es exagerarà calcular aquest ingrés en 9 duros. Molt bé, bueno, veiem que doncs, eh... Això eh, que ten... tots treballen, la dona fins i tot doncs, també havia treballat en el seu moment, ara doncs, ja no... Esclar, ja no. té, té tres homes a casa sí. que estan treballant i que estan aportant uns... Un, no, tre, Bé, bueno, tres fills i el pare, sí. no? i que tots estan aportant un sou. Per tant, ell es pot permetre de casa a casa, que ja prou feina té, sí, perquè, clar, eh, eh, ha de tenir menjar, eh, roba, tenir la casa preparada per, per, per quatre persones que, mm -hmm. que li venen a, a diari, no? Vull dir que, que realment, doncs, esclar i podia permetre's quedar a casa doncs realment era era un alivio, no, diguéssim, sí. perquè realment si no, no, no podies uh, fer feines fort de casa i, i les de casa amb, amb tanta gent no? uh -huh. A continuació, ara ho tenim aquí més resumit sí. no? ara... Bé, Nosaltres ara el que farem uh, és, és penjar-vos-ho eh? sí. us, us penjarem aquest pressupost d'ingressos i despeses perquè és, és, és molt curiós veure-ho i entretenir-se i sí. llegir-ho tranquil·lament. Bé, anem a veure eh, què ens explica més a, a Martí Roger, perquè realment doncs, aquesta família doncs, dona molt de sí, sí. Diu, perquè quan el fill gran tirà la quinta, feu concòrdia amb altres joves del poble, aconseguint-se l'objecte de que cap d'ells anés per soldat amb poc més de 150 duros perquè d'entre ells, els que sortiren soldats foren un més que els que sortiren lliures Per reunir dintre quantitat no hagueren de manllevar diners a ningú i ara tenen més de 600 pessetes reunides la major part dipositades a la societat cooperativa i quan el segon tiri la quinta compten tenir, si no hi ha cap desgràcia més el necessari per evitar que hagi d'anar per a soldat ja sigui sí, fent concòrdia, si troba companys, o posant-lo en una societat de quintes. Aviam, està parlant de quintes. Sí. I sí. oi fer concòrdia, també. Exacte. Uh, clar, aquí... Uh, uh, tenien que fer el servei militar. Sí. Val? Ja sabem les quintes que un de cada cinc joves doncs, era cridar per fer el servei militar. Sí. Uh, en aquesta època, malauradament, doncs, uh, la gent pobra uh, era la que sortia més malparada perquè els que tenien diners pagaven una redempció i se salvaven de fer el servei militar. Uh -huh. Per tant, sempre eren uh, els fills d'obrers, no? els fills dels pagesos, els fills doncs, de, de la gent més pobra que eh, contribuïen de sang diguéssim, no? els altres feien una contribució monetària però ells feien una contribució de sang mm -hmm. no? um, o sigui, i a més a més de que perdien doncs, el fill en, en èpoques doncs, de, de, de treballar en èpoques que, que, que podia portar un sou a la casa o ajudar uh, si eren de pagès doncs ajudar doncs, al mas, mm -hmm. el que fos doncs, esclar, um, marxaven i es quedaven sense aquesta ajuda, vull dir Clar. que per, la, per les famílies d'obrers perdre un fill eh uh, perquè s'tenia a fer un servei militar de dos o tres anys o a vegades se, se podia allargar alguns fins a 8 anys. Clar. Doncs és que realment era desastre per la família mm -hmm. vull dir, era terrible val? Oh, bueno, sempre els que tenen diners al final eh? encara han sortit més fàcil sí. que els que no en tenen En eh? sí. aquí clar el que s'intentava és fer concòrdia fer concòrdia era doncs que clar, com que les quintes eren sorteig, és un de cada cinc doncs sí. eh, els, eh, uns quants joves amics, doncs el que intentaven era estalviar diners sí. perquè si un d'ells era cridat a, a Quintes, doncs, poder pagar aquestes 1.500 pessetes. No? I com veus, doncs, aquests joves doncs, ja tenen estalviades 600 pessetes. Uh -huh. Vull dir que, bueno, una manera d'ajudar-se doncs, uns amb els altres i, i salvar-se d'aquesta doncs, situació, de poder doncs, ells també pagar la redempció doncs, com veieu estem arribant ja al final d'aquest programa d'aquest primer programa que dedicarem doncs en aquesta radiografia d'aquestes famílies obreres. avui doncs en aquesta família obresa doncs una miqueta més benestant, tot i que també tenien els seus problemes com com ens està explicant la Sandra i per on anem ara, Sandra? doncs, uh, mira... Simplement ja, ja acabem una mica eh, amb, amb el, el resum que, que, que, que em fa doncs, a, el nostre Martí Roger doncs, amb el tema de, de, de realment quan pots estalviar i quan no. no? Uh -huh. Diu, hi hagués alguns anys que no pogueren estalviar perquè tots els nois han tingut el xerrampió i més el segon necessitar molts miraments a l'època de la crescuda havent-se refet Mercès als bons aliments i a no haver de fer grans esforços en el seu treball de triador, el qual se de dedicà expressament per la poca salut. També el pare tingué anys enrere una malaltia no molt llarga. Mm -hmm. Si aquesta família no li manca la salut i la feina, no té gens negre al vindre. La bellesa no tindrà els inconvenients que té per a la major part dels obrers encara que aleshores hagin d'augmentar el pressupost de despeses amb la calefacció, de la qual avui se passen perquè els events no són molt rigorosos i passant les vetlles a la cuina no necessiten encendre braser ni estufa. Els ingressos donaran de sobres si el treball és possible. Doncs eh, amb, aquesta, amb aquesta conclusió final no? que ens sí. deixa Martí Roger al voltant de que si la salut els, els, els permet treballar doncs, exacte, no han de tenir, no han de tenir problemes. problemes i la salut que era molt important en aquest sentit i, I estalviant eh? perquè ja veus eh? l'obreser sí. Brasil l'estufa no l'encenen si cal eh? vull dir que han d'estalviar de, de doncs eh? sempre, no? amb aquesta idea d'estalvi no? Mm -hmm. Doncs avui us hem portat aquesta família de capa superior, que ens deia Exacte, Martí i sí. Roger, i dimecres que ve, doncs portarem l'altra cara de la moneda, no, Sandra? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, una família doncs, obrera més senzilleta. Doncs ja ho sabeu, ja podeu recuperar aquest programa a través de la nostra pàgina web i també a través del blog de, de la Sandra, Eh, trossets compartits doncs eh, aquest programa s'acomiarà fins dimecres que ve on, doncs us portarem eh, aquesta família no tan eh, no tanta sort podem dir o niqueta més humil no? una miqueta encara més humil que no passa eh, aquesta Sandra, moltes gràcies i, i fins dimecres a vosaltres A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisba. ...per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar.